ona guardión Gabo Nongie Torrio estoy dentro de eh Mu Gamers. Sa yora va ba, eta mintza praktika ba peste aldetetikan. Ni brutal no estoy eta ba, aurreko saian komentatu nuen bezala eh The aste eh 20 e, hasta batzuetan ez 두고 izango ba familia kontuengatik. Beraz ba bueno, ba, aurreko saioa eh bat eh ba, ba bueno, gura genitun moduan, grabatzen saiatu nintzen Eta ba nire ideia da pizka bat eh aste honetan ba, ba pixka txilagoa grabatzea. Ez dakit luzeago izango den, porque bueno, e, asko da esaten ta ni bakarrekin naiz zieta eta beraz ba bueno, segurazki saio motzagoa goait da, baina azkenean ba, aurreko saioa ordu batera junt zitzaidan. E, eta beraz ba, ba, bueno, ba, ba ikusiko dugu norantzara ematen gaitun. E, ba, bona espera dut, opor onak e, pasatzen egotea guztiak, e, badak ez dute turra e, Euskal Herreti pasatu dela, eta segura eski ba, badakigu nola bizetzen den, txerrin dularitza Euskal Herrian, ba, denak oso jaipeatuak eta denak ba, pogatxarretaz dakit nola izan adun bestetip horiak, e, e, behien ba, arteko lehiak eta hori ikusten. Eta, ba, bueno, espera dut ere bai, ba, ba, ez, e, zea, e, ba, fresko egotea, ez, zer enezakit Euskal Herrian hola dan, suburtzatuz freskoagoa, bainan, e, e, ba, hemen Kataluñean, ari gara, ba, labe batean bizitzen, ez, e, atzo berrogeikta, da, ez dakit, berrogeikta, da, bost gradotara edo, iritsi ginentoki batzutan, bintzat, neilanean egoen e, tokitan, eta, ba, egun hauetan, ba, hori, ba, e, bero olatu hori bizitzen ari gara, eta, ba, pixka bat, Ari da izate, ma ba, inferno bat ez dakiten zuten den hor eh, ba, fonduan, baina, bueno, ba, ba, ventiladorer ekin nagoa tope, lehioa irekita, esper dut, ba, ba, e, biztilagunak ez molestatzea, baina, bueno, bai, bai, bai, ba. kristonako beroa hemen, e, eta, bueno, hori, ba, esper dut, bat, tuek obeto egotea komentzeko komentatzeko, komentatzeko eh, grabatu nuen azken egunetik ba, bueno, berri ugari egon dira ba, ba, konsagratu da nola baitez asteko ba, zelda eh, zeldaren bideojoko berria ez eh, zelda nola da, eh, mm, mm, mm, mm, mm, mm, ez zaitateratzen zeldaren bideojoko video, berria ba, nola baiiz jarri dute eh, ba, segura eski historiako bideojoku onenen artean ez dakite hain besterako izango dan, zeren, eh, ba, bueno, ez daukat, Nintendo Switch, eta ez daukat, ba, o, beraz jolasteko aukera hori, ez zait, gustatzenekia esan horrelako, ez ezkit gustatzen horrelako bideojokuak, eh, crafteoa eta eta hori, ba, elementu nagusi bezala duten bidejokuak, ez ezkit gustatzen normalean, nahiz, eta, ba, bueno, azeldako, azeldasagoko bidejokuak, ba, bere momentuan, na, ugari disfrutatu, disfrutatu nituen, baina, ba, hori, ba, ba, arriba ten azpian bizitzen bazarete, Pazeldaren ba, azken bideojokoa, hori ba, ba, kritikak oso oso ondo jarri du eta, ba bueno, baz badu zute jolas tu, gaina komentatu dute, ba erebai umentzako ba, oso bideojoku eh interesgarri zeren e, ba, alde batetikan crafteo elementu oiek sartzen ditu, baina bestetikan ere bai e, ba, eskintzen du, ba nolabaiteko diseinu eta puzzle eh soluzio estakites gameplay raro bat non ba ba bueno pa ba, e, bultzatzen zaitu jokoa ba, ba elementuak probatzera gauza batek gauza bat bestarekin nasteko, ba ba hor a berzter atetzen saizun Horrera bultzatzen zaitu, eta, ba, bueno, interneten ikusi, seborazki ikusi aldi izan dituzue, eh? ba, nola, ba, ba gondan jendean, nola baiteko, ba, makina egalariak ditu, e, mekak egin ditu, tankiak egin ditu, ez da pixka bat, ba, ba, horrelako gauzak gustatzen bezaizkizue, eh? ba, oso, oso interes garrizan deteken bide juku bat. E, Bestalde ere bai, ba, seborazki ikusi uzut usud, ere bai, ba, e, eak, ba, aldatu duela ez, nola bait, e, fifaren neimina, Hau da, e, ba bueno pa ba, zuten baina datorren denborraldian e, ez da fifarik egongo zeren e, ba, bueno, azkenean em arazo bat da ba, e, eak ez du eh errenovatu ez eh fifaren lizentzia eta beraz ba, bueno, ez dakite o, suposatzen dugu ba, izenen iztenen lizentzia hori hartuko duela baina eh ba eh ba, ez dakit norainok sakonera izango duen ez dakit E, kompetizio guztiak e, izango dituen edo noraino iritsiko den, ez? Nolabait, ematen du, eta ez ditut artikulak irakurri, baina ematen du pixka bat, ba, pro videojokuak jotzen e, zuen, alderantz jotzen duela ere bai, ez? E, ba, ba, bueno, ba, lizentzia bat zuen kartu besteak ez. Zeren, ba, azken urteetan, e, irakurri al nuen bere momentuan e, komentatzen zuten ehm ba, ba bueno, lizentzia oso oso oso garezti bat zela, diru pila bat egiten zuela eta eta hori jar, hori zuten pixka bat, ba FIFA aktuen e, ba, gambling modu edo esan duguna, ez? Sobrekin eta bar eh justificatzen zuten ba, modu hori, ba prez, e, lizentziaren prezioarekin, baina ba, bueno, ba, ba, e, an ba enpresa gehienak horrantzago orra, joten dira edo hor daude, eta beraz, ba, bueno, ba, o, licentziaren araztua behintzat, e, modu horren sarreran eta licentzia ba, nertzako ez dakate zer ikusik. Baina egia da, ba, bueno, komentatzen zuten moduan, e, ba, ba FIFA, ori, FIFA licentziari oso gar, garaztiak zela, horain e, datorren urteko FIFA ba, EA Sports FC hogeita lau izango da, E, e, bai, aspiradora modelo bat ematen du edo horrelako zerbait Baina, <laughs> baina e, ba, momentuz, ba, ba, ba, bueno, ba, nik ez ditu FIFA kolasten da beraz ba, Ez dakit nola, nola diren, ez? baina ba, nik ikusten duan moduan Eta trailerak eta horrelak usiz, ba, eh, joku berdina hogeita lau ematen du <laughs> Urte notako hafifo gehita iru, baina horlako... Ba, ba, bueno, ba, Eh, izen oso bizie oso nabarmengarria duten eh, ba, ba, teknologiaren bat sartuko dute ba fisika ikaragarriak eta azkenean ba, ba praktikan izango da bideojoku berdina ez eh baina no, ba 2024ekoak Baina bueno eh ba horrelako bideojokoak hor bideojokoak gustatzen bazaizkizue, ba eh ba, bueno, ba, hor, jarri zen supozitut eh gatorri nila kaleratuko dutela eta, ba, bueno, ikusiko duga ber e, ze, ze moduan etortzen den bestalere bai komentatzea ba, joa pixkat eskaintza tarte, tarte txorretan, ba, bueno, ba, udako eskaintzak e, e, bukatu direla baina, ba, beti komentatu dugun bezala Ba, bai Steamen eta bai em, nola da e, esangut ba esango Epicen eta bueno koge eta orrelako webunetan badaukazute beti bai doaineko bideojokoak baita ere eskaintzak eta bar ez e, hau komentatzen duzten ba bueno ba oda, udako eskaintza hoetan e, ba jaitsi prezioz jaitsi zuten Steam Deck bidekonsola ez dakit gogoratzen duz duzuten baina bere momentuan nolako konpera bat egin genun E, bideokonsola portatilen e, artean zeren, ba, bueno, ba, komentatu genuen, ba, bueno, e, mugi kortasunean ez jolasteko, ba, modu ezberdin ega daudela, e, oikoena eta, behintzat gure e, gukera biltzen dugun oikoena e, telefonoak dira, e, nere kasuan ediz telefono bat eta mando batekin eta bar, Baina, baina eh, ba, bueno, ba, daude beste modu batzuk, eza eh, horretan komentatu genituen ez. Adibidez, ba, bueno, Steam Deck segurazki eh, famatuena da. Eh, Balbek alerretu zuen ordenagailu gaiukonsola hori. Balbeko eh, katalogoaren, eh, edo balbeko katalogoan dauden bideojoku eh, gehienekin ba, kompatibilitatu eduena. Eta ba, bueno, oso bideokonsola mm, interesgarria da eta ba, bide konzela normalean, ba, laurundau gehi eurotan gutxikora bera goten da eta, ba, bueno, irurunda lauro gehi eurotara jetzizuten udako eskintza huetan komentatzen zuten agian ba, laiztea retoriko gazaigula bertxio ba, e, berriren bat edo e, ba, ez dakita, zimteak edo momentuz Ez dago, ez dago, bueno, ez balbek ez du horri buruz hitze egin, baina ba bueno, ba, ba, momentu horrean, ba, beter consola 380 €tarra jetzi preziora, eh jetzi zuten prezioa eta, ba bueno, prezio horretan e, ja ya e, eurotan oso interesgarria da, ba 380etan, e, ba, oso oso interesgarria ez. Eh bai, ba, bueno, e, komentatzeko eskaintzen artean eta bar, eh ba, bueno, e, epic gamesen badak azutela, grabatzen duan aste honetan train bali izeneko hau, e, train bali 2, edo train bali 2. Dela hola, ematen duer puzle barra simulatzaile joku bat, e, non izenak esatzen duan bezala, ba, tren, trenak e, kudeatuko ditugu, ez? E, suposatzen dut, ba, ba, ba, bueno, ba, misio batzuk garraitzeko eta bar, ez dut probatu esatzen duan bezala, baina, e, ba, bueno, estetikoki naheko politegur iruditzen zait, eta jetzita doukat jetzita daukat eh ba bueno buka, ditu bukatzen dituane, eh? ba hau probatzeko. Bestalde ere bai, ba, bueno, komentatu genuen ere bai eta petikomentatzen dugu nola Prime Gamingen e, Amazon Prime, osea, e, eh subscribe ez estaten baduzute, ba, ba bai dituzte eta ba bueno, azken astean dan um, shovel knight izteneko bideojokoa operatuz zuten, aur bideojoko indika, indi bat, e, bere denbora dauka, baina Ba oso oso ondo dagoen bideojoko bat, horrelako ba, ba zaldun bat gara, bere, bere palarekin eta bar. Eh, bit edo 8 biteko bideojokoen e, ba bueno, estetika dauka, e, za, oso bideojoko ona, e, oso entretenigarria. Eta hori, ba bueno, ba, doan duzute eta beste bat e, aste honetan grabatzen doan, aste honetan doan dagona dela eh Nairi Tower of Shuring. Ematen du horrelako aventura grafiko bat edo puzle aventura bat, eh, estetikoki oso oso polita, horrelako marrazki bizitunen estetika dauka. Eta, ba, bueno, ba... Zer, eh, eh, estimen oso, oso kritika pozitio bat ditu, eta berez, ba, bueno, aventurak eta aventura grafikoak guztatzen bat ezaizkizue, ba, jakin ezaztuela, ba, eh, bideojokau eskuratzeko eh, eskuradio duzutela. Bestetik ere bai, ba, bueno, e, beti bezala, e, Google Play Deals subredditen, momentuz martxan dago eta komentatu nuen aurreko zaian zergatik e, ba, bueno, gel ditu daiteke edo, edo itxi daiteke subreddit hau, baina Momentuan, ba, eskintza ba, ba, interesgarriak dituz dut ere bai. E, batetik unit laure unda lau a, Google Play Storeen, e, izanak dion bezala, e, doan doakazute iru, iru euroko joku bat da, eta ba, ba, bueno joko hau e, plataforma eta puzle joku bat e, da, ba, bere, bueno, e, kuboak mugitu barko ditu, ba, ba, bueno, izpi batzuk idatzeko eta bar, estetikanaiko kuriosoa, eta, ba, bueno, ez dauzkak e, kritikak orokorrean, ez ditut ikusi, ez dakit jendeak e, suposatu duzula baloratu, deskargaba ditu, amarmila baino gehiu, baina, bueno, ba, interesgarria, bentsat, ba, joku premio nada, eta, ba, izan da, gazote, bestetik ere bai, eh oso interesgarri irutu zate. Ez dakit, norainoko eh, bueno, norañoko, eh sarpena, ez dakit. Auitza <laughs> proposa den, baina bueno, eh nora no baitako eh, ze zarpena dakazuten bideojokoen munduan, baina eh, ba, fenom fenomeno bat egonda eh, azken urteetan, eh, oso kuriosoa. eh esaten eh, den kafe para los muy cafeteros Dela la eh, jokuen eh, agerpena edo eh dimeik, Edo ingeles ez demake, bueno, e, gazt, irakurtzen demezela, demake, ez, e, ba, da, honen e, atzean dagoen ideia da, ba, bideo moderno bat hartzea, eta, ba, bideo zar baten modura, edo, bideo zar bat izango balitz bezala, ba, programatzea, ez, saiatzen dira, normalean, ba, mekanikak mantetzen, baan ba, demagun hartzen dutela ba, PlayStation bosteko bideojoku bat eta ematen du e, bueno, egiten dute e, bideojoku bat ba, zakitez ba, Windows lageita bostenzako edo eta ba, niri ideia hau pila gustan zait oso interesgarri uretzen zaitzzen azkenean ba, ba, bueno, ba, askotan e, badago jendea dauka ba, laolaako ordenagail oso potenterik edo bidekonsola eguneko bideo eta bar Eta beraz batitulo berrienak agian ezten ditu jolastu eta horrelako ba, ba bueno demakeen agerpena ba oso interesgarri irutzen zaiz, zeren ba bueno ba horrelako ba ba bideojoko bat disfrutatzeko aukera ematen dizu. Ez, ez da esperientzia berdina noski. Baina, ba bueno ba azkenan ba joku berdinera eta eta historia berdinara jolasteko aukera dakazute eta eta bueno hau estatutu zeren ba bueno badago Lucius jokuaren eh, demake bat eh momentu honetan nik ezin dut deskargatu eta ez zergatik ez dena ezait eh descarga mm, beste lateratzen zeren jartzen nire dispozitibo guztiak ez direla kompatibleak baina bueno bilatzen mozute Lusus Dimec e, jokua e, App Storen bueno App Storeko Google Play e, Storen ba horra gertuko zaizue eta momentuz garbatzen da momentu honetan e, doan dago eta eh Googleko zeekin amaitzeko ba E, komentatzeko ere bai, e, badagoela, bide joku bat, doan dagola momentu momentan, nola denola, bak tu bete, do, oe, oeran bueltan, ez? Bide joku hau, ni bere momentuan ortenaga lortu nuen, ba, olako pak batean, ez? Bandel batean, eta e, piloa gustatu zetzen den. E, puzle joku bat da, non, e, gitatzen dugu, e, bueno, ez dugu gidatzen, e, manejatu behar dugu, nola bait, e, ba, tipu bat sonambulo bulo bat, ez? Oera bueltatu nahi duela, eta beraz, ba, bueno, e... A mundutik ikusiko dugu alde batetikan bestera mugitzen eta ba guk gidatu beharko dugu. Nola gidatzen dugu? Ezten guk ezten dugu kontrolatu pertsonaia ja, ba e, ba bueno bam eh caja batzu jarri berko dio diogu ba caja horretan gid, e, alde batera edo bestera biratzeko edo horrelakoak. Eh ez ditu oso kritika ona Google Playen ez da ki ez dakitagian ba, moldaketa ez denainona, baina e, esan izan dezaket ordenagailuan pilo bat disfrutatu nuela. E, o, gainean oso estetika kuriosoa daukana. E, nazten ditu horrelako, ba, bueno, ematen du horrelako e, e, ba, etxerren perspektiba horrelakoak. Ez da, ez du perspektibak jolasten jolazten, baina, ba, bueno, lako estetika oso kuriosoa dauka. Eta neri pia, gustatzen gustantzit, esamezela, e, bak du bez e, momentu honetan doan. Eta komentatzen izuen, ba, ba, ba bueno, ez daukadala... Ah, bueno, txin, parkatu, ez dut bukatu. Ez dut bukatu, zeren e, joku gehiago daude eh Wellplay Delens ta beste bat, ba bueno, naiko curioso iru ditu dela, eh, Plasma Sky Rap Space Shooter. dela, ba, space shooter bat ez da zenak estatu ondun bezela, baina eh, ba, bueno, ba oso estetika curiosa dukena, goratzen dit eh ba holako 8 biteko bideojku batera edo E, grafiko modernoekin, hau da ba, en e, argi efektu ikaragarri dituen eta bar, momentu batzuetan ematen du olako eh gel batez, eh ba izpi zeta tiro e, ingurututa gaudela. E, bai, bueno, oso videojuego interesgarria, oso kritikarona, el lau eh post posteko e, notatik. Beraz, ba uno, Plasma Skate Rap Shooter, normalean euro batean ta, momento horretan eh ba bueno, doan dakazte Eta hau, bueno, eh comentatzen zuen eh aukera andirik ez duala, zen, bueno, azken aldian, ba, ba bueno, ba, saioa grabatzen ez duan, ez, ba, joku gehiago holaste ditut, eta eh honetan ba, justo em esangotua, Life is, life is strange, bideo Nabil Eh, komentatu nuen tu noen bidejokoa beren momentuan Mugaimerzen dela eh baola eh choices matters eh, no esan litzateke eh, aukerak garrantzia duez ez? Horlako bideojoko bat, aventura grafiko delako bat, non ba, Max izeneko protagonista mugitzen dugu, ba bere bere jaioterrira bueltatu dala. Eta, ba, bere jaioterrian nola baita, ba, bere bizitza e, nola, berregin behar du, ez? E, ikasle bat da, eta, bueno, bere abenturak, edo bere gul, familiak, ba... Ai, zezaiada hitz egitea batzutan, <laughs> nire buruan oso azkar hitz egiten hainez, eta gero, ba, ba, ba, joez, zega izkitz egiten duen. E, komentatzen duen, ba, Max dugu protagonista eh bere jaioterria bultatu dela, eh argazkilaritza ikasle bat eta nolabait ba da oso bideo joko e, orain erabiltzen da eh Hollow Som e, ez? Ze nolabait ukuki dela esan dezakegu. E, eta da abentura bat non, ba bueno, Maxen azalean jarriko gara eta ba nolabait e, nerabe baten azalean jarriko gara, ba bere abenturak eta bere desbenturak eh biziberkoi ditugu eta gainera ba bueno, ba holako ba tematica ba, oso ezakietez, eh, cotidianoak edo eh, manejatzen dira, baldetik anbulia, alde batetik anbulina edo ikasleak ditzauten eh, zailcap eh, eta bar. Eta ba guzti hori, ba, zientzia fiktzio larako batekin jarreko dugu, e, oso bideojoku interesgarria, denboran atzera eta aurrera egin dezakegu eta Ba, bueno, ba, nik bere momentuan gomin, eh, gomendatu nuen, eh, telefonuan daukazute uskaizkiz banado, bai, lehen, eh, lehen denboraldia edo, lehen, bai, lehen episodioa edo daukazute, eta besteak ba, ordainekoak dira, noiz benka agertzen dira, ni bere duela ez dakit hilabete pare bat edo, lortu nuen eh, ba, lehen denboraldi guzti hori, ez dakit boste eurotan edo, lau eurotan edo, eta ematen dituen ordu guztiekin, ba oso joku interesgarria eta nere pila gustatzen zaidan. Eta batez ere jo, zen musika ikaragarria da. E, musika dolako ba folk eta ezakik ba que YouTubeen bidezon sustena nolako lo-fi, es, lo folk. Horlako zbia eh sea bidezon sustena eta agertzen da olako ba musika oso lasai bat, ez? E, ematen du kafetegi bateko ba musika edo. Ba horlako musika duka eta batez ere ba ez dakitaka, niretzako genialitate bat da, nola ba, momentua proposeran sartzen dute musika, eta jo, hori oso oso esperientzia ona ematen du bideo honek, eta ba, beraz, ba, hori, bioat ba, komentatzen, e, bueno, behin baino gehiagotan komentatu dut, eta behin baino ber, e, bueno, berriz ere gomendatzen dizuet bideo hau. Eta bueno, bestetik e, telefonoetan jolasten dugunentzako, ba bideojoku berriak eh barkatu, bidekonsola berriak hartzen dira, ez? <laughs> telefono berriak eh ustutuz azken ilabetean, ba Motorolaren telefono berriak aleratu dela, de la ba, ba, kontxa bat, ez? Eh pantalla orlako plegable bat daucana. Neri horrelako telefonak pia guztatzen zaizkit, eta, bak, kasu honetan, botorelaka tera du horrelako kristonako telefono bat, ere bai oso oso gareztia, ha mila euro baino gehiago balei du. Baina, bueno, telefono interesgarria eta, bueno, gehi merrentzako, bagian, ez da oso, e, ez da oso, bazt, nabarmena edo, baina negia da, ba, bueno, bazkinean, ba, ba, telefono bat bestela dela, baina, e, ba, plegatzen da, eta, hor duen, ba, telefono erdia dakazutela ematen du, boltsioan. Baien gamerrentzako, ba, badago bestalde alternativa bat eta da bar Redmi-keko jendeak ateradun telefono berria, Red redmi da eh ZTE markaren e, ba, bueno, e, marka eh ma edo telefonentzako eta ba, bueno, bere momentuan e, e, komentatu genuen, kezki izan hago, ba, Steam Deck e, de genuen genuen sai horretan komentatu genuen. Ba, ba, bueno, e, Red Magic gado kalat, e, ustut zei jabetero edo kaleratzen duela telefono berri bat, eta hauek daukaten e, ba, bueno, alde interes garrina dela, ba, bueno, alde batetik anulako kolore miniak dakate, e, ba, dauzkate hori lako nola gatilloak, ez, e, a, alboetan botoiak, ba, mando bat izango balitzen zela, botoi hauek, ba, tak, e, taktikiak dira, hau da, ba, ez da, ez da, botoi fiziko bat, baina, Ba, dibes, ba, shooter entzako, edo lako joku entzako, ba, ba, justo mu, tokia propozean dago, ez? E, daude barkatu botoi hauek, eta beraz, ba, holasteko normalean eroso hauak ezaten dira gainera, ba, ba, bueno, kristonako bateri ezaten dute, eta bar. Eta, ba, ba, un, ba bueno, bere momentuan komentatzen genuen Red Magic 6PS e, edo 6PS Pro, ez dakit, oso izten dut e, telefona zutela, eta, ba, bueno, duela iabete batzuk, ba, Red Magic Sortzi S-Pro kaleratu zuten. Eta orain, ba, duela egun batzuk e, a, komentatu digute, ba, beste, bueno, guri ez. Horre, <laughs> e listan dagoen jende guzti ere, komentatu diote, ba, e, ba, bueno, a, modelo berri bat kaleratuko dela, e, ematen duenez, ram gehi izango du, baina ez dakit, momentu honetan zertarako behar dugun, ba, amasei giga baino gehiago. Ez dakit? <laughs> Baia, ba, bueno, ba, modelo va -ka, berri bat kaleratuko dutela, holako beste, ba, bueno, antzeko estetika, zen telefonoa ba, forma gerrina izango du. baina ba, beste akabado batekin ez dakien ona esaten hori euskaraz, ez? Beste bai, ikutu batekin beste estetika batekin, ez? Eh, kolore albotikan eta bar. Telefono hauek daukaten beste alde oso interesgarria da, eh, batetik, ba, bueno, hardware modernuena daukatuela, eh moment, momentu honetan aurten. Ba eh Snap Dragon, es Dragon, eh, sangotua, sortzi, Generazio 2 Plus. Dostaki, bueno, 8 Generazio Pi uste du dela. Eh, bada bereen prozesatzailea eta, ba normalean ba nahiko garesti izaten da, eh, ba 1000 €ko telefonoak eh dakaten prozesatzaile bat da eta ba arret mailak hauek ba daukate eta gainera ba bueno, normalean prezioak 700 €tan edo mugitzen dira, beraz Modelo basiko henean bintzat, beraz, ba, ba, bueno, e, merkeago dira, konbetetzea baino merkeagoak, eta bestetik ere badakate, oso gaid, gauza ikara garri bat, nertzako bintzat, dela, e, ventilatza, lle eta, sangoztu, batek, ez, ventilatza lle bat dakate. Eta esango dut, zertarako behar du telefono batek ez, ventilatza bat, Ba, ba, bueno, ba, benchmarkak eta, bueno, rendimento probak ikusten baditu zute, ba, bideohoku, adibidez, bideohoku bat e, jolazten zutenean, egoten bazarete ordu bat jolasten edo, ikusteko dut ba, grafikan nola rendimendua gesten den. Somatzen da, depende, depende ze telefono zitzen egiten nairi geran, eta, ba, rez, normalean, ba, portzentai batean ikusten e, dugu errendimendua eta mm, zein den e, joku hasi dugunen, eta zein den, ba, deez, ordu bat e, jolaztu dugunean, ez? Eta, depende da telefono, ba, ez da teman dute sistema, refrigazia sistema hon bat edo, ba, jetsi eiteke euneko amarra, ez? Berotzen da telefonoa, berotzen den heinean ba, bere rendimendan hoja izten du, ba, ez gehiego berotzeko, eta beraz ba, bueno, bere rendimendan hoja izten du, eta normalen, ba, ondo ba, refrigazia, refrigerazioa izaten badu, euneko amarreko galera bat izaten du, ez? E, oso refrigerazio, bueno, txarra komia tartean ezatzen badu, ba 120eko e, barkatu. E, rendimendu bat galdu dezake, adibez. Kaeskiez banago, mm, ez azute ba ba hartu, baina uste dut, adibez, eh Samsung Galaxy telefonoak, ba eh Samsung Galaxy noa 23 e, eta horlakoak, ba tope gamak Ba, oso uso refrigeracióna bideojokoentzako eta, ba, ba, dibidez, ordu bat jolasten dugunean, ba, gutxi gora bera 120 galtzen e, da errendimenduaz. Batek esango luke, ba, zer nor jolasten du ordu bat bideojokutara, ez? Ba, adibez, nik, baina <laughs> baina bueno, eh badau jendea, ba, ba modu ezorinetan jolasten duena eta, ba, ba bueno, eh hau batzuentzako ez dain garrantzizko izango, baina, ba, esan bezala, tremaille hauek hau rendimendu hori ez geisteko e, ba, ventilatzaio bat jarri diote eta orla, ordundaka orlako kanal bat telefonoaren alboatetik bestera e, ba bueno ba, airea sartzen duena ventilatzaio batekin eta ba, aire hori besta aldetikan irtetzen da Eta claro, eh pa ba, ventilatzaile horrekin errendimendua mantentzen da eta galera egoten bada euneko batekoa izaten da. Beraz, ba, ba, ba, bueno, gaming e, gaming telefono bezala ba nere, nere iritziz beintzat, ba telefono berena e, ba, da, ez? Eh badago hor e, Asusen telefono are bai, baina ba bueno, askoz garestiago da, e, funtzio berdinak ditu. Kamerak eh berdinak Hau da nai kotxarrak dira eh gamaltu bat entzako eh eta beraz ba bueno pa adibiez ba susen telefonoa ba 1200 € tangutze korare da eta kasu honeta izan dugun bezala ba Redmi 8S a eta nerezako ba esan bezala eh ba, telefono askoz interesgarriago bat da E, egia da, egia da ba, bueno, e, oso estetika esan duzeko agresiboa daukala Neri beltzean pilo bat gustatzen zait, esan beharra daukat Orlako daka e, tapa, atzeko tapa da, transparentia, kristal bat, ez? Eta orduan, ba, indute hor lako, bazenak, jarri dute hor plastiko bat azpitik Ez neri nahiko ikuskarri eruditzen zait beltzean Gaino lako daka e, ba, get, beltza eta botoi gorriak ditu Eta beraz, ba, bueno, oso gaminga da, oso agresiboa da Baina bestetik oso telefono polita eta e, gainera ba, ba, bueno, horrelako telefonoetan egoten bazarete, ba, ba, batez ere txinan e, egite dituzte kolaborazio ba, nahiko interesgarriak eta ikusi azkena eta alihisperzen ali ikusi dezakezute e, eta bon, zirua bauz dute erosi, baina badago kolaborazio kolaba, esango, esango dut, ba? kolaborazio badago e, Red Magic eta Transformersen artean ez dakit ikusi dut baina bueno Transformersen Eh, azkeneko pelikula kaleratu da eh, Ikusteko gorik ez Baina hor nostalgia dago ez Nire partitik ba, nire, nire txiketan piloak Kustatzen zitazkian no, eh, eh, Transformersak Eta ba, kasuen etxan eh, Honetan ba, Red Magiquek eh, ba, Optimus Prime en koloreekin eh, Egin duolako kolaborazio bat Bilatzen egin ez eh, eh, Zuei ik, Esplikatzeko A ber, a ber, a ber, bai, e, da hor lako, ba, bueno, ez dut kendute hor lako atzeko parte transparente hori, eta jarri diote, em, ba, bueno, ba, txuria, e, urdina eta beltzeko kolorea, kolorea jarri diote horrela, e, autobots, e, edo robot honen, ba, ezkutua hor daukate, eta, ba, telefono berdina da, bainan, ba, ba estetika politagoa gian, ez? Eta beraz, ba bueno, ba hau zergatik komentatzenuen? Ba, Redmi-ekesan bezala, ba, telefono berriak alertuko du, eh horrelako telefonoak gustatzen bazaizkizue, ba harreta jarri, zeren gainera, ba telefono berriak alertatzen dutenean, erabai ba, periferikoak aurkezte dituzte. periferikoak normalean telefono guztiekin ibiltzen dira eta gainera, ba ordenagailuentzako ere bai, ba, dira eta beraz, ba, bueno, Telefono hauek daukaten, gaming telefono hauek daukaten alde oberena, niretzako bintzat, da, daukatela USB-ez e, irte eratik bideoat e, aukera, ez? Eta beraz, ba, ba, bueno, pantalla ondiago batean jolastu nahi bago zute, ba, kable bat konektatzen dut zute, zuztenan pantailara, eta jolastu ez dute. Ta, ba ima, e, imaginat, ez, ze ondo jolas tud dute, horlako ba, ba, telefonoa televiztarak konektatuta, mandoa hor Bluetooth bidetik jarrita edo eta ba, bereik saltze dituzten, ba, ezakit, ez dakit, Arratoiak edo teklatuak eta ba, nerezako, nerezakota, nerez utez. Aneko ba, dira, baina egia da, ba, bueno, horlako ba, pak batean sartzen bazarete, tarete, ba, ba bueno, ba, agian pizkat hobeto agertu daiteke, baina orokorreneko garasteak Baina, esaten duan bezala, ba, telefonoekin kompatibleak dira. Ez teklatu, naik uste nahien ez, eta nahiko, nahiko estetika oso agresiboa oso gehi merra. Baina nolako, ba, tecla, pudin tecla, ez deitzen diote, badiela teklak matea goitikan, baina alboetatik, ba, transparentea da, eta beraz, ba, ben, claro, gehi da, beraz koloreak, <laughs> baditu ditu horrek, eta RGB kolore ezek, ez eta efektu horiek, eta orduan, ba, bueno, nahiko ikusgarria ematen du, gainea jartzen, ze, ze, ze switchak eta ze teklak eta ze gauza guztiak ere ematen dituen. Xan bezala, eh Redmiik, eh hm mm, ba, bueno, modelo berria kaleratuko duela, segurazki RAM gehiagorekin eta memoria gehiagorekin, mm, beharrezkoa. Bat ere, baina, ba, bueno, horrelako telefonotan, ba ba interesatabakazute, ba e, maioz dute bista datxo bat. Eta eta, ah, komentatu nahi nundere bai, ez? Ehm Badagole ere bai, bueno, eh, azken nire ez dakit aurreko saion komentatu nuen, ez? Baina, eh, ba, bueno, Steam Decken, eh, ba, ba, bueno, kompetidoreak edo agertzen dira jabetero, batez ere zere, txinatik, etortzen eh, dira kompetidore horiek, ba, OneX Player edo hain izeneko ba, fabrikatzaieak, ez? Eh, ba, bere modeloak aurke, aurkezten dituzten, normalean ustot hiru jabetero edo modelo berri bat aurkezten dute, Baina egia da, ba, ba, bueno, ba, berrekuntzak aurreko modeloekin konparatuta, ba naiko chike dietela. Ezprozesatzaile berri bat aurkezten dutelako, ba consumo bajuagoan edo ba ez dakit ez, edo ezak, estetika beste hobego bat edo forma txikiago bat, baina orokorrean ba konsola berdinak dira, ez? Eta zents horretan, ba eh, bere proposak eta aurkeztu zuen duela gaizki sano bai jabete ta piko eta ba bueno orain ni Arneko harreta handia jarri diot konsolaren izteren ba bueno garestia da e, Bideoko sola hau ordenagailu bidekon sola hau ba 700 eurotan oste dut dagoela gutxi gora bera, hasta 700 800 euro artean e, baina eskaintzen du Steam Deck baino ba rendimentu hobeagoa pantalla hobeagoa kasu honetan eh refresco tasa aundiagoa dauka, beraz horlako ba, bueno, ba, titulo ez dakite, eSports eh videojokutara edo horrelasten baduzute, egun ba 120 ba, Hzetan jolastu dezakez dute eta hori ba ikarra garri izan batez ere ba, ba eskuetan eh duzuten bidekonsola baterako, ez? E, Proposanmen, oso interesgarria, jendeak komentatzen duen edo bueno, e, irak irakurri dituan rebiutan, ba jendeak oso oso ondo jarri du. Eta kome, bueno, kritika segurazki latzen, latzena da, ba, bateria gutxiago irauten duela, ez? Baina, bueno, hau pixkat, ba, pintzekin hartu ardu, zeren, e, ba, ez da berdina jolaztea, ba, ez dakit, ez? E, e, azken bideojokura triple azken bideokura, ez? Jolaztea dibidez, ba, God of War bideokura, zeren segurazki hor ba, bateriak bi ordu gehien ez egingo digu, grafiko oso honetan eta bar, eta ba jolastema dugu ba izan bestela ba horlako bain den edo horlako retro videojoko batera edo emulatzaietara ba segurazki askoz gehi jo iraungo du baina ba bueno izan bestela ba kritikaetan e, bateriaren iraunkena ba artean jartzen dute baina egia da bai prezio kalitate aldetikan ba, ba oso ondo dagoela ez du esteen, ez da steam deken bikoitza anian ba hor ba, ba dago hor dago eta pantalla hobeagoa eta tablet bestela ba konpetenteagoa kompetenteago, uf ezagiteaz zertzaia egiten zait e, eta bueno ba esan bezela hor e, bista txo bat eman badozute ustut amazonen dago ere bai bueno berdinetan ez media marketen ustut bazego ere bai e, neri esan bezela oso interesgarri irutsaint zait kalitatea prezioan ere bai eta bueno ba, hau esan da Ba, bentsatzen dut izango dela momentua Ba, asteko bideo joku azitze egiteko, ez? E, Zeren, ba, bueno orn... Beratzen ainez Horeita ma bost minutu daramat ma Txapasatzen <laughs> Eta zakit, ja, aspertu zaten edoz Beraz, ba, bueno Ez zaten zela Aste honetako bideo Kingdom Rush izango da Eta entzut edo zuten bezala, ba, orlako soñuban da oso polita, oso fantastikoa, ezta da? E, eta bintzat, ba, nik ez dut saga honetako beste bideo jokutara jolaztu, suposatzen dut, ba, genero ezberdinak ikutuko dituztela dela. Joku honetari iritsi nintzen, zeren, ba, bueno, aurreko saion uste dut komentatu nuela, et e, ba, Google e, nola, Play Pass e, izeneko zerbitzurretan, ba, ba, zerbitzu horretan, ba alta eman hau pare hiru iru ibete oparaitu Eta, ba bueno, ba, joku hau normalean premiuma da, e, e, gutxi gora bera, bai, hemen dakat. Eh, 363,59 €tan egoten da normalean. Eta bueno, ba, ba badakizute, ba dakadala zerbitzu hau, pentsat irailar arte, ba pentsatu nun ba jolastu berko ditu, torlako jokuak jakiteko aber ondo duen edo ez, edo premiuma premiuma jolastea ba pena merezi duen edo ez, ez? Eta, ba, bueno, ikusten ari nahi zen moduan pixka bat, ba, bideohoku guzti hauek, Kingdom Rush izaneko bideohoku guzti hauek, pixa, genero berdinean sartu ditzakegu, eh, Tower Defense generoan, hau da, ba, bueno, ba, guk, ez eh, dakit ez, normalan, hasieran, ba, dorre bat edo, edo gaztelu bat edo orrelako bat zen defendatzen genuena, eta, ba, ba bueno, eh, tortzen zitzaizkigu, ba, e, eh, zea, e, eh, eh, Arerioak edo edo etsaiak etortzen ziteezkiguen, ba gure dorrea eh eta gu, ba, jarri bargen itun e, bidean, ba norolaiteko ostopoak eta ba, gure arerio arerio entropak, ba pizkat e, moteltzeko edo hauek suntzitzeko eta barrez. Eta ba, Kingdom Kindon Raso, ba pizkat eh ba, doa, baina bere, bere tematika izango da horlako, ba gondairazko Va, fantasia epiko epiko épico batean eh, sartuko dugu, ez? Bertan ba izango ditugu ba bueno, abruak, eh, elfoak izango ditugu, ipotsak, orlako, ba bueno, eh ba bono, izango ditugu, de abruak, eh, vampiroak, ez oso fantastikoa da dena, ezta? Eta, ba, e, komentatzen duen bezala, ba, bide batzutikan agertuko dira. Normalean mapak, ba, bueno, bide ezberdinak izate ditu eta gure pertsonaia nagusia, gure eroia, ba, gure bidearen bukaeran, e, bidearen bukaeran egongo da. E, pisat, gu abisatuz, jokalera, abisatuz ba eh eta pasatzen badira, ba bizitzak enduko digutela, ez? depende partida, eh ba bueno, eh bizitza puntu gehiodo gutxi go ditugu. Normalen kezki ez banago. Beren ja duela asteta pikozduara joko netera jolasten. Eh puntu izaten ditugu. Eta beraz, ba bueno, ba ba bueno, bezala, ba nahiko aukera handiak ditugu, ba, ba, mapa pasatzeko, ez? Bentzat hasieran, bentzat hasieran. Eta izan ba bueno, ba, e, mapan dauden bidez berdinetatik barerioak ba, agertuko seizkigu eta, ba, eh, guk areri hori, areri hiek akabatzen saiatu barko gara, ba, e, gu e, beraiek guri bizitzakendu baino len eta hau ba bueno, ba, esan bezala, ba, mapa, eh, mapa edo pantallaan hori imaginatu dezak ez dute orlako bide 3 4 bidez berdin, ba, bide batean bukatzen dutena eta gure gure eroia ba bide horren amaieraren egongo da eta sieran ba pertsonaia horrekin e, mugituko gara, baina e, ba bueno, tutorial oso oso erresbat izango dugu be, be, eta horre esplekatuko egute, ba, e, Tower Defense, Tower Defense batean ba nola jolasten den, eta hau ba bueno, segurazki jolastu duzute, baina oso oso erraxada, ez? Eh, Plant versus Zombies eh batera jolastu bazote, ba jolasmodu ez berdina izango. Eh, berdina izango da. Hau da, ba bueno, ba, bidean izango ditugu ba toki batzuk jartzeko, ba badorres ez? Ba, izango ditugu ba e, arku eta geziak dituzten dorre bat montatzeko aukera, edo mago bat e, mugitzen duen dorrea montatzeko aukera, tropak dituzten nolako kuartel bat montatzeko haukera, ez dakit, depende, nola den pantalla eta nola e, mugitzen, e, nolantza joaten diren bideak, e, ba, bueno, arreta handia jarriko digu, ba, tropa edo, bueno, e, unitate bat edo bestea sortzeko, sortzeko, ba, ba, bueno, e, garrantzia hori. Zergatik, zerren, ba, bueno, ba, dibidez, Ba, dago un mago bat, e, ba, edo magoren dorrea, ez, bere habilitate izaten da, normalean, e, arerioak e, moteltzen dituela. Gero, dorre hori hobetzen dugunean, ba, habilitategi izango ditugu, ez? Baina momentuan, hasierako e, dorreak e, arerioak e, moteltzen ditu. Eta beraz, ba, bueno, ba, adibidez, e, bide gurutz batean jartzen badugu dugu, ba, badakigu bide horretatik pasatuko diren e, munstro gehienak, ba, pixkat motel duko ditu ustela, ez? Eta, ba bueno, hori aprovetatzuz, ba jarri dezakegu adibez aurrean, ba holako kuartel bat, e, non ba hiru soldadu edo bi hiru soldadu agertuko zaizkigu eta hortikana ba, or, pasatzen dien eh ba, ba, borrokatuko dituzte. E, kontua da, ba bueno, Einbar estrategia ikusten Juan Bargarela, zeren eh ba, ba bidere gurutz batean agian interesatzen zaigu ba tropak moteltzen dituen unitate bat jartzea, baina agian interesatzen zaigu, ez, ba olako kuartel bat jartzea, soldado batzuekin jakiteko, ba, gure guren gure, gure garantz etortzen dien e, ba guztiak, ba hoiekin borrakatu barko direla, ez? Eta ba, dorre hori hobetzen dugun nehean izango ba, botere hobeagoak eh eta bueno, ba, be, Ikusten joan berreko gara ez, non ben ba, pena merezi digun, ba, jartzea adibidez ba hori, esamazela, ba, geziak botatzen dituzten dorre bat, e, e, ba, arrokak botatzen dituzten, e, ba, unitate batzuk, ez, zeren, ba, bueno, azkenean, ba, hau, honek e, badauka, E, min esquema bat ba, oso, osoikoa dena, ez? Eh, ba, geziak botatzen dituzten torre e, hauek, ba DPSa izango da bere bere ezaugarri nagusia, udazten bat min egin dezaken e, egin dezaketen segunduro. Bestetik ezango dituko adibez arroka botatzen dituzten unitate horiek, eh ba, horiek e, zonaldeko mina egingo dute eta beraz, ba, bueno, ba etsai gehiago etortzen badira eta edo etsai multzo batei botatzen badigu, ba oso efektiboak izango dira. Baina, eh banamanak etortzen badira, bagian ez dira in izango, ba adibidez, ke gaestiak ez. Bestetik ere bai, ba esan komentatu dut, adibidez, ba, ba magoak badauka bere dorre hori eta bere dorre horreta eh ba ba hasiera motelduko dute, eh tropak motelduko dituzte, baina ba hobetzen joaten garen hainean, e, dorre hori eh ba bueno, beste abilitate batzuk irabazten joango dira, bai ez, basua botatzea eta unitate espezifiko bat zuei ba, os, e, minasko egitea, edo abedi bez, e, ba, kritikoak egiten dituztenelako dorre bat. E, bilakatu dezakegu egu magoaren dorre hori, eta beraz, ba, e, dakagu ziurtasun bat, e, uneko gehiatamarraren ziurtasuna, ba, e, dorre horrek botatzen dituen proiektil guztien artean, ba, e, o, uneko gehiatamarrak e, ba, kritiko bat egin du, eta seguraski gure hortikan bueno, pasatzen areri hori, lehen golpean, ez? Ile gingo du. Beraz, ba bueno, ba Mapak, eh erresak dira, nahiko se ez dakite, dira, baina ba hor badaukate, bere estrategia kutxu hori, non ba jakin barko dugu, non jarri unitate guzti horiek. Horretaz gain ere bai, ba, esan bezala, eh hasieran eroi bat emango digutegu. Hasierako eroia da, ba, pisat jokuari hor irudia ematen diona dela, ba, gesteak botatzen dituen elfo batez. Eta alfori, ba, tropa bestela mugitu ezakegu, Ber, bere gainean klik eginda eta maparen beste tokian eh, klik eginda, ba, eh, gure eroi hori mugitu ezakegu eta nahi behar den tokirantz mugit, mugitu dezakegu ez? Gainera esamezela, ba, bueno, eh, ezakit esan duan, uste dut ezartza. E heroi honek babilitatez e, batzuk ditu eta abilitate horiek hobetzeko aukerak izango ditugu, ez? Hau hau ja ez dira eh barre, barreneko eh hobeketak izango baizik eta ja ba, e, bain pa, eh partida burtu dugula ba en puntuak emate dizkigute esperientzia eta hau erabili dezakegu baroia hobetzeko. baina bari, pa hasierako heroiak adibidez, ba hiru abil bi abilidade gustu ditutula, batetik eh ba, gezi euri bat bot, bota dezake eta best, eta daka beste bat orain txuberten ez dudala. Ah bai, eh e, batzuk bota ditzake eta ba alde batean dauden etxei guztiak eh golpe batez til, Eta claro, hau ba bueno, esan bezala e, edo dirudien bezala, ba nahiko orresa du, baina ez. Zeren ba, momentu batean pilla bat tropa eta pila bat etsai E, bilduko dira hor gure bideetan eta ba segurazki ikusiko dugu ba ez gerala etxe guztietara iritxiko edo behin jarri dugula torre bat toki batean ikusiko dugu ba, agian ba toki horretan beste dorre bat mota bat jarri ber genuela horrelakoak ba segurazki ba, partida guztietan ikusiko ditugu ez hasieran jokoa nahikorresa da esan bezela ba, oso tutorial simple bat hartzen dizu eta gila da, ba, ba, bueno, zailtasun kurba nahiko nahiko eramangarria dela, ez? Ez da, ba, azkenean, tower defense bat da, oso kukia, baina, tower defense bat, eta, bueno, ba, asierako pantaiak, ba, nahiko, nahiko dira. Baina, kontua da, ba, bueno, e, aurrera atzen dugu neinean, ba, e, zail, zailtasun egotzen joango dela. Alde batetik, ba, unitate berriak sartuko direlako, e, ba, di bez, ba, asieran, ez dakit, ez, etorri dira, hor ba, e, etai chocholo batzuk oso erresia dela haue irabaztea, baina ba, baten etorriko horlako mago batzuk eta magoak adibez, ba desab, de, gure eraikinak desa, desaktibatzeko e, habilitate bat izango dute. Beraz, claro, ikusten bad ditugu ba magoak jarri, magoak ateratzen e, dizkigutela, ba agian pena merezte ba, sartzea ba ezakidet, ez? E, distantzian erasotzen duen horlako E, defentsa bat edo hor lako zeo zer, ez? Eta beraz, ba, bueno, asieran, esamaz dela, ba, oso etxai, e, ba, bueno, aulak izango ditugu, eta aurretzen joaten gara neinean, ikusiko ditugu, ba, ba bueno, intartzen joango direla ez? Adibidez, ba, hude, etxai batzuk direla oso, oso, bueno, araen Otroak asko ikutzen dituzten etsai batzuk daude ba, oso azkar joaten direla mapatik eta beraz ba, ba, bueno, ba, zuk izan izanzak ba, e, ez dula Kristonako erarekin batzuk baina agian ez daukazu aukera hauei ba, e, tirokatzeko adibidez ez ta hau hauek gelditzeko aukerahaurena dibeizaten da horako ba, kuartel bat e, montatzea eta eta tropa lurreko tropikin hauek ba, hauekin borrokatzeaz edo bestetik agertu daiteke horlako ba, etai oso oso potolo bat oso handi bat. Eta hau ba, etzai etzago eh, esa mota ba, etzai honek eh, ba, tropak bere inguruan pizkat bilduko ditu eta agian horlako ba, tropa bat horlako eh, talde bat erasotzeko agian ba, beharko dugu ba ba eh zera daukan tropa eh, bueno, eraikin berezi bat egitea eta berrez Em eh, claro Partida irabazten duguna edo bensat, e, pantalla pasatzen dugunean e, esperintzia bat emango digute. Eta esperintzia horrekin, e, gauza ezberdinak hobetzeko aukera izango dugu. Ez alde batetikan, ba, bueno, e, alde bazikoak hobetzeko aukera izango dugu. Hau da. Ba, gure ireikinak e, maia zigotzeko aukera izango dugu. Honek zer esan nahi du? Ba, bueno, lehen nadibiez, ba, geziak botatzen duen dituen, e, ba, torre simplea e, eraiki duztutela. Eta, istan like, ba, bueno, datorren partidan hori hobetzen modu zute, ba, e, dorre horren datorrengo fasea edo e, eraikin deza, eraiki dezakozute, ba ba bueno, ming ge duena edo e, geziak askarago batako dituela ta berrez. E, honek garrantzia ba, nabarmena du batez ere, ba 3. mailako hobekuntza egiten dugunean, zeren ba momentu horretan eh ba top e, toperaino edo eh garatuko dugu gure erekin hori, eta e, momento horretan agertuko zaigu, ba, dorre horrek nola diteko e, aukera bat emango digu, ez? Mota bateko edo beste bateko hobekuntza bilakatzeko hau da. E, ba, izan daiz zakegu aukera dibidez, ba, horlako gezien dorre bat, e, ba, ba, dibidez, ba, sua botatzeko aukera emango digu, E, honek esan nahi du ba, ariazko mina egingo duela edo, trop, edo bat suzko zu, bueno, gezi bat botazen dionean eta talde handi bat izaten bada ondokoi ba, mine egingo die edo adibidez e, egin dezakegu ba, dorre hori nola espezializazio bat bilakatzea ba gezi gehiu botatzen horindikan baagian mina ez, du, ez du, em, egiten duen mina ez daigoko baina ba minuturo edo segunduro ba gezi gehiu botatzen ditu edo ez dauka holako cooldown deitzen dena ez eh holako HDnik ez dauka edorlakoak ez ta beraz ba, bueno, irugarren mailatik aurrera hobekuntzak nahiko interesgarrek dira e, interesgarrek adibidez ere bai ba kuartelak egiten ditugunean ez zeren em, ba hasierako bueno, soldaduak ba naiko txarrak izango dira E, badago pantailaren bat adibez, ba, eh no, mertzenarioak kontratatu ditzakegula. baina ba, ez dira oso fidakorrak, nire ustez. Eh, fidegarriak barkatu eta, ba, bueno, ba, hori ba, e, kuartelako betzen baditugu, ba, e, momentu bat, gu, non gure tropak izan daitezke adibez, ba, ba, geziak botatzen dituzten nolako lurreko e, arkullariek edo ez dakitund Baina, ere bai bilakatu bilakatu aldiztugu bueno aiteko ba ninja batzuk ba oso azkarresotzen dutenak eta oso zaila dena ba berahi mina egiteaz beraz ba bueno hobekuntza horiek, ba oso e, garrantzitsuak garrantzitsuak dira eta ba bueno pena merezi ditu merezi dute bata da beste hobetzea ba depende zein den bine, zuen jokoen astoren jokatzeko estiloa eren, ba ikusi baduzote, ba, e, ba dakaztueloakoko konfigurazio nahiko on non. Ba hemen gezi dorre bat, gezi dorre bat, gezi dorre bat eta hemen motentzeko tropak eta horrela orla bajangoenez, pixkanaka, pixkanaka, betortzen dien guztiei, ba bizitzakentzen eta gero ba nereko artela arteleko soldaduekin edo, bakatuko ba, ditut, ez? Eta ordun ba, bueno, e, ikusi beharko zute, abertz pena merezi dizuen, bai ba gezidorreako betzea edo bai ba ez betzea, eta bar. E, normalean partida irabazten dugunean usteut 3.3 betze punto ematen dizkigutela eta ba 3. E, bai, ondo erabili dira, badago aukera norbait reseteatzeko eta beraz ba, bueno, ikusi baduzute ba, ba egin e, du zutela aukertu zutela aukera bat baagian ez duzutela ez dut ez dutela, ba, e, a, e, ateratzen ez aukera horrekin ba resetatu dezakezute eta pizkat ba konfiguratu zuen zuek jolasten duten modurantz em obekuntzauen artean eh ba eh gureroi jakobetzeko abilitatea ere bai edo bueno aukera emango digute eta claro kontua da basieran Eroi bat izango dut zutela, ba, arkularia edo, elfoa. Baina, kontoa da, ba, uno, jokoan aurrera egiten zuten moduan, e, enean, em, ba, beste heroi batzuk agertuko dira, batzuk espatagatze, batzuekin, beste batzuk magoak, beste batzuk, bueno, hori, e, e, ba, izango dira, klasez berdineko eroiak izango dira, eta, ba, eroi hori obetzeko aukera emango, e, izango zutere bai, Ba, depende, e, den jola, zuen jolas moduan, normalean ba bueno, ba ekin jolasten dut, erosoago sentitzen naiz, e, baina agia da, ba, bueno, agian batzutan, batez ere ba, oso tropa indartsuak botatzen dizkigutenean, ba pena merezi duela adibidez, ba mele bat sartzea, e, Oso tropa potente bat sartzea, eh eroitrop potente bat, ba, e, ba etxei guztiak e, gelditzeko edo behintzat ba, alduen e, min guztia jasateko, ez? Eta bueno, ba, hau da jokoa gutxi gorabea, joangoara eh igarogun igaroko ba, igaroko ditugu, ba ba pantailaz berdinak eta ba, orlako, ba, bueno, badaka bere kanpaina modua, e, komentatu komentatuko digute ba holako historia badagoela, ba etxaiak mago ezkilak edo etorriko direla eta, eta bueno, ba, guk magoiek gelditu bar eta bar, eta horretarako ba joango para bar, joan konkistatzen eh zonaldeak eta konkistatzeko, bai izango dea, pa, ez barena jolasteko eh, modua. Em, claro. Joku hau, esan bezala, ba oso horrez eta simplea bat da, tower defense batera era jolasteko ba, ba, ba, ba, bueno, ez da ez berdin ezango, baina noiz ba, bueno, ba eh, noiz ben kaputeatzen du, eh, jokoak, zeren hor ba, bueno, ba, kontrolatu zuten, duzte Kristonako ezakitez, e, fortaleza bat hor zuen e, arkulariekin, zuen soldaduekin eta bar, eta bat batean, ba, tokibatetikan hausten e, dalurraldea, dute berri bat, e, bide berri bat, eta hortikan irtetzen hasten e, dira, ez? Edo, ba, gure ganantz, noiz benka, etorri daitezke, baina ez bidetiken, ba, iziketa, ba, ba mapa gurutzatzen dutelako edo edo edo bueno ba, ba e, joaten direlako e, oso tropa bereziak dira horiek hori egiten dutenak baina noizbeenk ateratzen dira eta beraz horrek ba, pizkat behartzen gaitu nez eta jolas modu oso simple izan ba, behartzen gaitu ba gure eroia mugitzeralde batetiken bestera gure tropak mugitzeralde batetiken bestera momentu batean edo bestean eh mercenarioa kontratatzera ere bai eta beraz ba, bueno e, naiz eta izan bezala oso eta simple bat e, eskaintzen diguen eskaintzen digun ba e, jokoa nahiko nahiko interesgarria egiten da sentzu zeren beti badago holako ba ba reto bat jokoan jolasteko. Egia da ere bai ba gustatu zaidelan daisen gustatu zaidite egia san badakal Azkenean mapa guztiak berdine dira, baina badakete bere ikutuak ez. E, bioma ez berdineak simulatze dituzten mapa hoiek, badago ba, lako izotzezko edo edo elurrezko zonalde bat, edo arrokazko zonalde bat, edo eta dibidez, e, ba, lako zuaitzen artean eta... E, e, esanguta, esanguta, e, pff, ba, bueno, zuaitza pila bat agartuko zaizkiko lako zonalde berdetan eta bar, Eta beraz, ba bueno, ba variedadate du eta gainera, ba, oso oso nerei naik gustatzaidet, ez? Eh, biomas berdin ezberdinetan ba engoko dire norbaiteko habilitate ezberdinak da. Ba ez dago bioma bat horlako, ba ba eh suoi bat, ez? Non dago dauderlako kabaina batzuk, eh arbol handi batean. Eta hortik kan agertuko dira adibez Ewokak. Star Warseko Ewokak, bak, ez ba, gaizote ba, belutxe hartz hauek, ba, ez? Eta ba, ba bueno, pa, ba, harreta egoten harreta jartzen badugu, ba, adibez, izango da ba, hoien gainean klikatzeko eta hori egiten dugunean, ba, gure guri laguntzarra jetziko dira edo eta adibiez dago momentu bat eh ba holako ginoak ditu bezala ez ze ba agertuko adibiez banbi agertuko da atzetikan eta ba, bon, azkarak ez duten bagara eta hor e, banbiren gainean klik egiten badugu ba adibiez ba baliabideak eta bar emango dizkigute zeren nago ez dute esan, baina bueno eh horrelako jokutara jolastu bazarete ba ba seguraski antzemandu zute ez etxaiek garatzen ditugun bakoitzero ba ba bueno eh baliabide eta emango dizkigute Eta txamponoik partidan bitartean erabiliko ditugu, ba, esan dituan, dorre guzti horiek eta honetate guzti horiek eraikitzeko. Hauna zer esan nahi du, ba, normalean eraikitzen dela, ba, etxaiak ez, ez direnean etortzen, baina e, izan dituke, ba, momentu batean... E, Piskat, eraikitzea, eh, ba, eh, ba presatanez, piskat, ba, ba, unitate oso poteritxoak etortzen direlako eta ikustu duzutelako, ba, ba, adibes, ba, mago bater torri delako eta zuen unitatea desaktibatu duelako eta barrez, beraz. Ba, bueno, horrelako, ozea, eh, balia bidak ezango ditu duzute, eh, txamponak edo, bai, puntu batzuk ezakit. Ezan dut txampona, baina uste dela bai. Usta, E, ba, unitateke eraikitzeko eta, ba, bueltatuz, ba, dibez, ba, bambi ikusten badu zute, ba, ikusteko duzute nola, e, bambiren gainean klikatzen badu zute, ba, bambi aktibatzen dugula eta urrea ematen dugula, txamponak maten izkigutela ez. Eta horrelako, ba, ba, bueno, gino pila bat daude, e, oso entreteni garrera geiten da jokua orokorrean, baina, are eta gehiago, ez, horlako... E, ba gauza txikiak sartze dituztenean ez dutela ba, ez duta partia aldatzen baina egia da ba, momentu batzuta edo besteetan ba segurazki ba paritate handiago eman e, diezagukete dies ez dakit no santuan <laughs> Baia bona bueno, ba variadad handiago emango digute ez Claro adibes, badau, oso kuriosa da, badu pantai bat eh, jartzen digutela horako simon bat, ez? Ez aki goratzen dut zuten simon eh, joko hori, non, ez da nolako borobil bat, eh, lau edo bos kolorekin eta, ba, sekuentzia bat eh, agartzen zen, ez? Eh, Soinu eta kolorekin, ba, aki, gorria, horia, gorria, berriro, urdina eta berdea ba austonalde bat adidez horlako Simon bat agertzen zaigula eta aziera ez dugu antze ematen zeren ba bueno ba harreta ba, hartzen baina ikusten dugu momentu batean ba argi bat toki batean eta harreta jasten daigunean ikusten dugu ba, horlako sekuentzia bat hasten dela ez eta guk ba, azkarrek eztaten bagara eta sekuentzia hori burutzen badugu ba eh champona emango dizkigute eta egia da ba, bueno, ba, gero komplikatzen joango dela e, sekuentzia hori eta areta gehiago komplikatu ba champon champon gehiago ez E, Pantaia garetzen ditugun, di, ditugunean ba, puntuazio bat emango diguten normalean izar bat bi eta iru nik ez dut izar bat lortu ez da batean, beraz ez dakit nola lortzen den, baina egia da ba, egondela bizpairu pantai egondira ba, pilat kostatu zeidala egian agian eru puntu bizzapunturekin iritxin ezela amaierara, eta beraz e, klaro, e, pentsatuko nuke horrekin ba, izar bat emango didatela, baina bizarrekin garaitu ditut Zonaldoik, beraz. Ba, ez dakit nuen izan bat duten izar bat, bat baina nik antzen maten dut, zeren azkenean, uste dut, amar, amaboz pantaiak jolastu ditu dela, eta momentuz, ez nahiz e, momentu horretara nio iritsi, baina, suposatzen dut egongo dela momentu bat, lako ual bat aurkituko dugu, non ez bat ba, ez dakitzen bat izar lortu, ba, zingot dugu hortikan pasatu, ez? Bainan, ba hori, ba puntua zein bat emate digute eta ba, oso pikatuak bazarete eta bat. Ba batez ere baegon bada olako pantaileren bat kostatu zaiztuela pilo batez, Eta ba, datorren egunean edo hiru egun barru edo ba pantaila gehiago garaitu dituztela eta zure tropak eta zuen habilitateak hobetu dituztela. Berri gosaiatu nahi baduzute, ba aukera dakazute, ba izar lortzeko eta beraz ba bueno, izan bezala orokorrean. E eta maitzeko. Ba, oso joku entretenegarria, estetikoki naikopolita, egia da. Ehm eh badauzko horlako txorradak, ez? Horlako baginhoiek, ez? Ba, Banbiak edo Iwokak edo horlako Simonzea bat, eh jolasteko. Eta gainera, ba, bueno, erresia, ez da erresia, vale? E, jokua, ba, bueno, hasieran naikoresia da, baina ba, bueno, ustut 8. pandiatek aurrera gaizke ez ban zaile dela gauza pillo bat eta eta claro, gaina ni bazela bazarete eta oso pikatuak bazarete, ba, segurazki, eh, saietuko zarete, ba, izar guztiak lortzen eta horrelakoak, ez? Beraz, ba, bueno, orokorrean ezko entzen du. Ba, nahiko espentzia nenetzako. Satisfactorioa, e, pikatzen du jokuak eta estetikoki eta horrela, pues nahiko polita da. Eta gainera, ba, nik momentu arte ez ditut ikusi e, mikropa, mikro ordeinketak eta bar. Eta, claro, batek pentsatuko luke hori ba, normala dela, ba, Google Play Pass e, programaren barruan, ez, zeren azkenean ordeintzena izateko noreiteko ba, ba, e, hilabetero, ez, e, tarifa bat. Baina kontua da, horrelako ba, programa honetan sartuta dauden joku piloa ba daude, horrelakoak ba, sartzea dituztelea ere. Bai. Beraz, ba, niretzako positibo gugotzat hartzen dut, bazteo dela mikro ordenketa hauek, ez? E... Egia da, egia da, ba, bueno, kontutan hartzen badugu bideo jokuaren prezioa, iru berrogeita meretzi, gaitzik izanago, asegura ba, eski joku hau ez nukela o, erosiko, zergatik gatik. E, ba, lehen komentatu doan bezala, ba estilo honetako bideojoko doaineko bideojoku pillo badaude eta hauetako asko oso onak dira, ez? Eta beraz, claro, or e... ia la € ordaintzea. Ba, bideojoko orrlako ba, batekin non Ba, alter, doaineko arte, alternatiba pila bat ditugu eta nahiko onak, eta bainera ba, ez, ez da berrezkoa dibedezez ba, ba, eroiak eta gitzea ba, bat batek, bat disfrutazeko horrelako bide, bide jokutara, beraz, horokorrean ba, bueno, ba, nahiko gustatu zait, baina nahi gila ba, ez, ez nukela horrein duko bide honegatik, eta ba, jolastu dudala, eh, jolastu barba dut, ba, ez da, ba, play passen barruan dagoelako. Hau esan da, Eh, komentatu nahi dutere bai, ba, eh, Ironhide da jokoaren garatzaia, eta Ironhide den eh, plataformaan edo, bueno, eh, webgunean edo, webgunean, webgunean, eh, wellplayeko dendan sartzen mazarete. Horkituko eh, dituzute, bada dela, Kingdom Rush pillo bat, da gazote Kingdom Rush Tower Defense, Kingdom Rush Origins, dela Nick Jolaztu dana, Kingdom Rush Vengeance, Vengeance eh, Kingdom Rush Frontiers, Eta orokorrean dira, denak videojoku berdina. <laughs> Baian estetikaz berdinekin, ez? Segurazki historia aldatzen da, baina Horrelako claro, orrelako ni jolastu du baina arte beintsak historia ez dain garrantzitsua. Bueno, interesgarria historiaen sartzen badazete izan daiteke, baina orokorrean, ba, bueno, ba, ikusiko nioke eh zentsua, ez? Gehi aldatzen bada, zeren gero akate orlako Airon Airon Marines <coughs> videojoku bat. Eta airomanin saua dibiz, bada, bide joku berdina, bainan, ba, ba espazioan. Eta horrek nertzako bazentzu da dukaz, zerenez, ehm, ba, zaizu guztatzen. Ba, nora da, ehm, tematika horrelako, ba, kondairazko tematika hori, ba, zientzia fikziozko tematika horretan sartu zeitezkete. Edo eta, ba, dibiz, ba, ez dakitez, e, badago ere bai, ezin izan dut, ez zait kargatzen, eta ez dakiz zergatiken, ez dakit ondova da bideen badago ere bai Clash of the Olympians izenaeko bat eta ematen du beste ta War Defense bat, ez dakit, eh, ez dut probatu. baina orlako ba, ba estetika, kit, ez dakit, e, ez? greziako jainkoen antzinako greziako, jainkoen estetika horrekin, ez? Eta beraz, ba bueno, zentzu horietan ikusten dut, baina gero dago adiz, Kingdom Rush ta, e, Tower Defense izenekoa edo e, Kingdom Rush Frontiers eta netzako matute berdin-berdinak, ez? Agien ez dago magia horietan bueno, vale, baina orokorrean unitateak, ba, nahiko antzeko dira joko batetik bestera, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno ba ez dauka baritatean dirikan baina negia da, ba, nahiko arreta jartzen diotela estetika estet, jokoaren estetikari orokorrean, Zerren, ba bueno, estetikoki neko joku politak ditugu eta ba, bueno, ba naiz eta agian jola du oso simplea den eta, ba gustatzen zaio zai honentzako, ba, e, interesgarria da, ba, joku berdina hartzea, baina ba, oso estetika politarekin, ez? Zan daiteke ba agian fak e, e, diferentziatzen duen faktori hori, ez? Eta bueno, ba, hau izan den, nire Kimdon Rasen oro, mm, bueno, analisi orokorra, eh zazpi bat hartzen dio jokuari. E, dudarik gabe ez dut e, urteko berenetan sartzen e, eta ez presioa getik baizik eta ba, esantun duan bezala nirei tower defense generoa ba, neko ustan zait eta egia da ba, bueno, ba honek nola biteko e, ezak edo ez pincelea da txiki horiek jartzen ditu Baina, e, ba, ez du hein beste innovatzen, ez? Ez du hein ez du gauza ezberdin askorik eskintzen eta basaket, ez? Ba Plant Versus Tombis horlako joku batera jolastu bat zarete. Zoraski, ba, ba bueno, beste jokuantz oso antzeko ikusiko dut, ez? Eta zentzu horretan ba, bueno, ez du askoin innovatzen behen negia da, ba bueno, estetikoki oso polita dela, eta zentzu ba doderlako jokoak ba, agian eh aparte do estético hori baztutela hainbeste laritzen eta bueno, bon, santzu horretan ba bueno, interesagar izen diteke. Egia da eh, jokonek ba, kristonako kritikak titula ere bai. Beraz, ba bueno, ba ba nere hainbeste gustatu, baina badau eh orokorrean otak, ba eh eztas 4.8ko eh, sortziko, eh Be, eta milioi bat baino gehiagoko deskargar, beraz, ba bueno. Ba, seguraski, ni ez dut topatu nire gustoko duan joku hori, ez bera, bueno eh, esan bezala ba, estilo honetako alternatikak badauzka zute ba, dividez, esan bezala, no, plant versus zombis edo, ba, nik bere momentuan ba, jolazten nuen eh, eh, nola da, androiden ba, esaten esa dizuet igual duela urte ez ba, dute olako tower defenseak, ba, nire zako divertigarri guak zirlaztenen ziren, Ba, etxaiak ez, ez diren etortzen ba, bide jakin behazetikan, baizik eta ba, zuk e, ba, unitateak jarriz eta bar, ba, pixkat sortzen zen un bide hori ez, eta zen horretan menetzako, ba, ba, bueno, interesgarriak interesgarriagoak iruditzen zaizkit. Eta, bueno, ba, bezala zetxa pasartu dut zudena, jadaramat e, ordu eta sortzi minutu grabatzen <laughs> eta guztan daiteke, ba, koniazo bat, beraz goazen ba, saigari e, amaiera batera.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 da, torren zaiorako, ba, aukeratuta dukat, e, ere bai, ba, bueno, duela azte batzuk e, jolastu nuen itun, duela azte batzuk jolasten bukatu nuelako, eta, ba, itzen e, goen jokua da, Grow Spaceship BIP izeneko, beste joku premium bat, e, ez dakit lortu nuen Google Play Passen zegoelako, edo nola eskintza bat a, agartu zelako, eta izenak e, dion bezala, ba, bueno, ba, tema hoku tematika izango da, go esperientziaa, ba, pixkat e, eraikitzea eta eta handitzea, ez? E, bueno, e, da nere saiyakera badaiercen munduan sartzen, ez? Pixkat eh Idle Games, e, Idle videojokutara sartzen, ez? E, A ber, momentuan Penguin Airlinesekin, ba nahiko esperientzia txarrokinuen, ba, ez negolako hituta horrelako videojokutara. Baina, ba bueno, o, beste saiakerak bat egin dut, ba, azkenean ba, bueno, tematikoki ba e, simpleagoa da. Baia nagiada peskat, ba ba argi dauka ez dela nire ez direlan nire generoko bideojokoak, ez? Eh idelak kostatzen zaizkit eta batez ere ba bueno, ba badaude ba, ba, ba idel bat gaur egun segurazki e, que yen e, izan den genera dugulako eh e, dugu e, zergatik ba normalean ba, ba bueno, oso satisfactory estaten delako ba gauzetan klikatzea, gutxi egitea, baina ikustea oso zenbaki altuak, ez? Ta zentzo ba, ba oso interesgarri uritu zitzen zeren duela aste batzuk egon zen e, ba bueno youtuber bat, eh baiti bait izenekoa, eta youtuber honek eh bueno comentatzen zuen e, egin zunelako Bideo e, bat, e, pixkat itzaiten, e, idel joku hauei buruz ez. Eta zein zen, ba, pixkat bere ustetan zer zegoen idel joku haueen atzean eta bar. E, oso, oso interesgarria, zerren, ba, bueno, ba, egia da, ba, youtuber honen, mm, ba, bueno, itzegiteko moda oso andaluziarra dela esan dezakegu ez, e, broma askorekin eta ilo askorekin eta horrelako broma askorekin eh ba bueno ba, ba oso a ba, punto interesarre ditu bideoa bilatzen mozute eh baiti, baiti idel bueno hor agertuko zaizue eta bueno nahiko bideo luzea da e, eta piskat esplikatzen du ez du oso sarrera e, sakon bategin baina ba, esplikatu du ba Guri, guri ba, jokalari, da, pitzat, eh, ba, bueno, bai, jokalari bezala guztatzen zeh egula pilo batez, gutxi egitea, baina horrek ba, ba, gauza pilo bate batea, eta bat ez ere ba, ba, hauek izatu dute eh, automatizatzeko aukera bat momentu batean, eta beraz ba, gelditu gaitezke ezer egin gabe eh, ba, mm, rekursoak eh, ez talia bideak lortzen, eta beraz, eh ba bueno, osozalat satisfaktore egiten da adibez, ba joko honetan Grow Spaceship Grow Spaceship bip, istenekoan, iriste ta momentu bat eta nik momentu horretara itzienez eta ez dira ez dira inbeste ordu sartu ber, ba, eh bakarrikan jolasten duela, ez? Zuek ireketze duzute jokoa eta hor egoten da, bera bakarrikan baliabideak lortzen ezzuk ez egin gabe, izan berduzun bakarra da, e, pantalla piztuta. Beraz <laughs> Ba bueno, sense horretan, ba, ba ba baitiren bideoa, e, ba, oso interesgarria da zeren, horlako ba, ba, puntu batzuetan eh sakontzen du. Eta bueno, ba hemendikan nere, e, nere gomendioa, horlako ba, bideojokuak ulertzen badituzu eh ez badituzute, beintzat, eta gustatzen bazaizki zue, ba segurazki ere bai, ba disfrutatuko zute bideo hau. Eta samezela dago ba, izango da. Eh, saioko jokua, ez dakit noiz gara dudan zeren, samezela. Ba, La B batean gabiltza hemen eta grabatzeko go, gogo gutxi sartzen zait, zeren normalean ba, atia etxi bardu, leioak itxi, e, ventiladora jarri eta ba, bero pilo bat, eh, pilatzen gela honen barruan eta ba, bueno, grabatzeko gogo gutxi. Baia bueno, E, gogoratu, ba, azte guztietan ba, zutela videojokuak doan, plataformez berdinetan, eta, ba, gure, e, gurekin interakzionatu nahi badauz dute, ba, Instagraman dakazute, hor mugenmerz izanekoa, nik ez dut asko ikusten Instagram hori, eta beraz, ba, ez dakit e, handikane irakuriko dizuetan, baina, e, ba, bueno, neri kontaktatu nahi dute, bada, nahi badauz dute, na energia zuztenean ba algo ba, sortu itarren nago SR brutal izeneko perfil jakin SR brutal edo SR brutal 2 ez dakit zeren eh agian bata hartuta zegoen baina bueno eh hor avatarre ikusten ba marrazki bizitutan bat naiz eta bueno hau estanda ba espero dut e, saioa disfrutatzea eta ba bueno ba sartzen etortzen den astea ba ba ez dakit ez disfrutatzea oporretan bazagute eta lanean bazagute Ba, ba, bueno, eh, ba, la saia hartzeaz, hartz, azte hori. Eta, hau esan da, ba, saia augurtzen dut. Aiu!